Peyğəmbərin Fatiməyə qarşı tükənməz məhəbbəti Beşdin şövqü qəlbimə düşəndə Fatimənin boğazından öpürəm. Bütün tarix və hədis alimləri Peyğəmbərin qızı Fatiməyə qəribə və tükənməz bir məhəbbəti olduğunu yazmışlar. Aydın məsələdir ki, bu məhəbbət təkcə ata-övlad münasibətlərinə görə olmayıb. Düzdür, heç şübhəsiz ki, Bu hissdə o həzrətin vücudunda dövran eləyib. Amma qızı Fatiməyə məhəbbət göstərdiyi zaman işlətdiyi sözlər ortada digər meyyarların mövcudluğundan xəbər verir. Bu məhəbbət digər məhəbbətlərdən seçilir. Çünki Allahın sevimlisini sevmək, Allahı sevməkdir. Bu zəmində bizə yetişən çox sayda hədis mövcuddur həm sünni və həm də şiyyə kitablarında varid olmuş bir neçə hədisə işarə etmək istəyirik. 1. Kişilərin içərisində Əli, qadınların içərisində isə Fatimə, Peyğəmbərin ən çox sevdiyi şəxsləri idilər. Maraqlı burasıdır ki, bu hədisi bir çox şəxs Ayşədən nəql etmişdir. 2. Biriniz digərinizi çağırdığınız kimi, Peyğəmbəri həmin şəkildə səsləməyin. Ayəsi nazil olanda, müsəlmanlar Peyğəmbəri daha ya Muhəmməd kimi deyil, ya Rəsulallah və ya ya Eyyühən Nəbi nidaları ilə çağırmağa başladılar. Həzrət Fatimə deyir, bu ayə nazil olandan sonra mən onu daha Atacan nidası ilə çağırmağa cürət etmiş Yanına gedəndə, ya Rəsulallah şəkilində müraciət eləyirdim. Bir-iki dəfə bu şəkildə müraciət elədim. Gördüm ki, Peyğəmbər bundan narahat oldu və mənlən üzünü çevirdi. 3 Üçüncü dəfə üzünü çevrib dedi, Fatımə, bu ayə nə sən, nə ailən, nə də nəslin barəsində nazil olub. Sən mənlənsən, mən də sənlənəm. Bu ayə Qüreyşin ədəbsiz və cəfakar adamları barəsində nazil olub. Sonra bu maraqlı və ruhverən cümləsini buyurdu. Atacandı, bu mənim qəlbimi dirildir və Allahı razı salır. Bəli, baharın nəsim yeri ağacların çiçəklərinə hansı təsiri göstərirsə, Fatimənin ürək oxşayan ahənglə söylədiyi Atacan lidası da Peyğəmbərin ruhunu həmin şəkildə oxşuyurdu. 3. Başqa bir hədistə deyilir. Peyğəmbər Fatiməni elə istəyirdi ki, səfərə gedərkən son vidalaşdığı və səfərdən qaydarkən görüşünə tələsdiyi ilk şəxs Fatimə idi. 4. Bu hədisi də bir çox şiyyə və sünni hədiskiləri nəql etmişlər ki, Peyğəmbər buyurdu, Kim ona əziyyət edərsə, mənə əziyyət etmişdir. Kim onu qəzəbləndirərsə, məni qəzəbləndirmişdir. Kim onu sevindirərsə, məni sevindirmişdir. Kim onun kədərlənməsinə səbəb olarsa, məni kədərləndirmişdir. Heç şübhəsiz ki, Fatiməni belə hörmətli edən onun ali şəxsiyyəti, parlaq gələcəyi, irfani məqamı, imanı və ibadəti idi. Çünki imamların hamısı onun nəslindəndir. Bundan əlavə də o, İslamın ən böyük ikinci şəxsiyyəti olan Əmir Əl-Müminin Əlinin həyat yoldaşı idi. Amma İslam Peyğəmbəri bu hərəkəti ilə başqa bir həqiqəti insanlara anlatmaq istəyirdi. O, İslamın gözünü bir zəmində də aydınlatmaq, fikri və mədəni bir inqilab gerçəkləşdirib demək istəyirdi. Qız, torpağa diri-diri bastırmaq üçün bir varlıq deyil. Baxın, mən qızımın əlindən öpürəm, onu öz yerimdə əyləşdirirəm və ona bu böyüklükdə hörmət qoyuram. Qız da, Başqa insanlar kimi bir insandır, Allahın neymətlərindəndir və ilahi bir hədiyyədir. Qız da atası kimi kamillik zirvələrini fət edib Allahın ən yaxın həriminə çata bilər. Bəli, Peyğəmbərin bu qəbildən olan davranışları ilə qadının o mühitdə zədələnmiş şəxsiyyəti bərpa edildi.